Löngu síðar kom húsbóndið þessara þjóna og let þá að gjöra skýl. Sá með fimm talendur þannig gekk það fram, færði honum aðrarfimm og sagði, Herra, fimm talendur seldir þú mér í hendur, hér hef ég grætt aðrarfimm. Húsbóndið hann sagði viðan, gott þú góðu og trúið þjótt, yfir litlu varstu trúr, yfir mikið mun ég séð þér þig, gakk inn í fögnuð herraðins. Þá gekk fram sá með tvær talentur og málti: Herra, tvær talentur seldi þú mér í hendur. Hér hef ég grætt aðrar tvær. Og húskonun þá sagði við Gott, þú góði og trúi þjónn, yfir litlu vastu trúr, yfir miki minn þú setjir þig. Gahk inn í fögnuð erfinns. Loks kom sáur fék eina talentu sagði: Herra, ég vissi að þú ert maður harður, sem uppsker það sem þú sáður ekki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 og fáuð þeim sem hefur tíu talandurnar. Því að hverjum sem hefur munn gefi verða, og hann munn að vað en frá þeim sem eigi hefur munn teki verða jafnvel það sem hann hefur. Reki þennan ónýta þjón út í ystumirkur, þar verðu gráttur og gnistrand hanna. Þegar mannssonunum kemur í dýrð sinni, og allir englar með honum, þá munn hann sitja í dýrðar hásæti sínu, Allar þjóður munið sapnast frammi fyrir honum og hann mun skilja hvert frá öðrum eins og hirðir skilu söði frá höfrum. Söðunum skipar hans ég til hægri handar en höfrunum til vinstri. Og þá mun konungur en segja við þá til hægri komið þér hinni blessuðu föðu míns og takið að erfð ríkið sem yður var búið frá grundvallun heims. Því hungraðu var ég og þeir gáfi mér að eita